Sonra şeyh bu üç, on sekizinci qayda. Esas. On sekizinci. Bu üçü və li imânu bilhavd. Və anna lirəsulilləhi sallallahu sallallahu sallallahu həvdən yəməl qiyamə. Taridu aleyhü ümmətəhu. Ümmətuhu. Arduhu mitlutuluhi. Mesirətə şəhrin. Âniyətə qədədi nücuməl-səmə. Alə mə bihəl-əqbər. <gülüyor> Min gəyri vəchə. Həmsinə şeyh rahiməhullah. Diyə ki, iman... Yəni, ahirətə imandan da biri budur ki, hovza inanmaq Hovz Üstə hovz Su yığılan yerdir Bəl, Bələ deyirlər, basəyin Bələ ki, bu basəyin olacaq Və günü Üstə Pis olacaq vəziyyət Ağac yoxdur ki, qeyb kölgədə deyənsan Künəşdə gələcək başqının üstünə Bu boydu güneş Hansı ki hələ neçə 1000 kilometr, neçə milyon kilometrdi? Yəni gözəllimi kilometr? 150 milyon yoxsa milyard? milyard? Yox, milyard olmaz. Milyon, milyon olar. 150 milyon kilometrdir. Hər yerdən görsən yayda dayanmırsan altında. Təsəvvür eləcək 150 metre belki də az. Hə? Ki kilometr? Olma <gülüyor> <gülüyor> olsun yani yani, ki kilometr Bilməm və məl Allah Qeyd olun be, əyər nə qədər? Minləyə az ola Minləyə Minləyə ola bilər, hə Hə, orada privadəlik Yəni, yaxına gələcək, bilməm və Allah İstilir ki, cehennəmdə olacaq, o güneşin əstisindən cehennəm, yəni daha, yəni gəlməcək Yəni, güneşin əstisindən cehennəm qızacaq, daşdan insanlarla Günəşin yox. Laşin günəş cənnətdə olacaq. Hallə bir yerdə istisə salmır da. Yox, istisə salmayacaq. Ona ehtiyac yoxdur günəşin istisinə. O qızacaq dəhşət. Şi... Günəş girməmişdən qabaq ora artıq qızacaq hazırdı bişirməyə. O var cəhənnəmin üstü olacaqlar. Cənnətdə heç birində belə olmur. Na ay, nə günəş yoxdur. Yox, ayla günəş cənnətdə olacaq. Lakin düzdür, odmedə şu var. Əsab verən Odemədə cənnəmdə də oları da hesab olsa, yox. Cənnəmdə Odemədə nə var, əsabdır, yox. Məsələn, günəşin ayın orada olmağı, mələklərin orada olmağı Odemədə olayı hesab verisə. Lakin günəş ibadət edənləri göstərəcəklər ki, baxın. İlahların qoyduğu rəqab alanda onlara hesab veriləcək. Ciddilik olsun da, sonra bəhanə gətirməsin. Aydındır? Ha Odemədə günəşlə ay əzab olacaq. Yaxşı. Həuz peyğəmbər sallallahu Və nə əmələ gələcək? İnsanlar başlayacaq tərəməyə. Tərəmə, bu tər də hər kəsin əməlinə görə olacaq. Bəzilə təri gələcək topuqlacaq. Bəzilə dizinəcək. Bəzilə sinəsinəcək. Bəzilə batacaq tərin içində. İşdə i̇şte olacaq dəhşət. Həlbəttə günah sahibilə. Çünki günahlar tər çıxacaq və günahına görə tər də o miqdarda olacaq. Günahçı olan təlinin içində batacaq. Və kölgələ yoxdur ağaç. Və ya bir dənə dayanacaq yoxdur, gerdiyana sonra orada. Yoxdur əli şeylər, orada yoxdur da Bu, nəyə fikrin gedməsin? Olacaq kölgə, lakin bir dənə kölgə var orada. Allah S.W. yaratdığı kölgə, orada da yetdi dənə sinif insan. Yetdi əmər sahibi. Orada ola bilər ancaq. Başqa heç kəs. O da gəlib hədisləyir, ne yeddi sinfinçan. Kom bilirsiniz. Bilmiyorum. Yaxşı, deməli, hə? 2000 dərsliyi, borcuq başdır hesabı. Ola bilər ki, ola bilər. Hədisə gəlib 7 dənə o köryə altında olacaq. Bir Bilmirəm Allah onu. Hə. Bunun da mə köryə altında məsələn başqaları olacaq. Deyir ki, 7 nəfər olacaq özünün kölgəsi də Allah yoxsa yaratdığı yaratdığı kölgə. Səbi budur ki yaratdığı kölgə. Hədisdə gəlir özünün kölgəsi. Allahın kölgəsi. Yəni yaratdığı kölgə. Bu hədisdə bir o qədər də bu olacaq. Orada şey var ki bu həmin vaxtda nəzəri cəhətdən mən bu arzudan istifadə edə bilmərəm. Ağlaya bilməm. Ola bilər. Dinlə. Bu də dönmür, Nə. No. Yaxşı. Deməli Peyğəmbər salsının havuzu düzü böyük olacaq. Çünki təsəvvürlə ki bu dəhşətli istidə su istəyirsən. Sərin su. O da satılmır harda ki ev alasan. Pul milyardlar da var cibində xərcləməyə yox təşəkkür. Atacaqsan ona bunu üstəki alasan bunu. Sən cavabını ver. Görürsən ki, havuzdur orada bir dənə. Rasul sallallar səndə oturub havuzun başında. O da böyük Və necə şeyx Əzizlər gəlib. Şeyx də burada dedi ki: "Havzan yolul qiyamə taru da aliy ummətuhu ummətuhu arduhu misl tuluhu misl şəhrin." Yəni onun böyüklüyü, məsələn, genişliyi, enliyi, uzunluğu bir aylıq yoldur. Hə, təsəvvürlə. Nə boydadır? Xazar Allah bilir, nə boyda? Sonda aniə təka ədədi nucuməssəmə. Görsən ki, orada qablar olacaq içməyə. Heç kəs Və hətta gəlib hədisdə sayı göydə ulduz qədər. Yəni sayı bilinmir, Allah bilir. Göydə ulduz heç kəs bilmir nə həddə, Allahdan başqa. Ha? Hə, hə qabların sayı yəni. Amma görəsən çox olacaq. Alama sahad bi al-əxbar min geyrə wəch. ki, rahməhullah. Necə gəlib xəbərlərdə, səhəyədislərdə cürbəcür rivayətlərlə? Yəni, rivayətlər cürbəcür qəlib. Gəlib ki, daha gəlib nə boyda olacaq? Bir aylıq yolda. Eyninə, uzununa. Həmçinin gəlib qabların sayı, ki, ulduz qədər, səmadə Allah bilir nə qədədir. Həmçinin gəlib ki, sərin olacaq. Kim onu içsə, bir dəfə daha susunmacaq. Daha bunda ateş olmayacaq, suzulduq. O hələ sudur. O məhzlər deyilə ki, cənnətdən gəlir o su, kövsardan. Cənnətdən gələn sudur. Necə ki, məsələn, Allah s.ə.v. buyurur, İnna ata inə qəl Biz səni kövsər verdik. Yox, kövsər deyil dər hə? Ya, o o ayrı olur. Yox, hovuz ayrıdır. Hala, də, bu hələ cənnətin içində dağsadır da, bu hələ qiyamət gününün o qofan biri baxdığına dair. Nəcə? Bu, hələ deyən var, yəni, hələ kövsəl odur. Hə, yəni, qiyamət günündəki olan həvz. Bəzilər deyə yox, yəni, cənnətdə olan, o kövsəl cənnətdə deyil. Və lakin, oradan gəlir o suya, şey o həvzda su oradan gəlir. Həh, hə, oradan gəlir Həh, hə. və hə hə. Həmsinin gəlib ki, ax ah olacaq suyu O suyun Ağ, ax, bax, süt kimi ha Həmsinin gözəliyi gələcəyir o sudan Ətri bu necə Buxarə Mısrımda da gəlib Abdullah bin Amrdama qeydiləndən Yəni, bu barədə bəcənnətin sularından gəlir. O qoza sular. Və dadı da həmçinin gəlib dadı barədə də baldan şirin. Ağ süddən ağ, baldan şirin. Ətirli, sərin. Amma hə, belə su yoxdur ya burada. Belə su yoxdur sən? Ha, hə? hə, deməli kim içsə bundan Əmçinin gəlib Nə olacaq? Bir də susamacaq Bu hədis özdə mutavatırdır Yəni, hovs hədisi mutavatırdır Vələ bu hovs hədisində Bəzilə düzgün başa düşməyib O da nədir? Hədisdə gəlir ki, gələcəklər Ümmət hamısı qasacaq su içməyə Təbii ki, özür dəhşətli istidə Tərzad, istik, günəş O boyda yaxınlaşıb su istəyəcəksən Məclər gələcək qovacaq ilə mələklər. Qoyməcəklər içməyə. Və rəsus sağlasam, deyəcək ki, e, mələklər, nə üçün olaraq qovursunuz? Olar axı mənim əshablarımdır. Hə, yəni ümumətim. Məclər başa düşüb ki, sahabələrdir. Göl ki, Xarab başlarla başa çıxı gövkə Əbu Bakır normərdir Banca xarab baş diyər Əsləm baş da öl bu Əlisələm <gülüyor> <Aleyhisselam. gülüyor> Yaxşı badisinizə başa çıxı şey Peyğəmbər s.ə.v. deyir ki Onlar mənim əshabımdır, başqa rivayətlərdir Gəlir Usəyhabi Təsxir formasında yəni, yəni onlar çox azlar Bir dəstə Bəzi hamilər deyirlər ki, ola bilər sahabələr olsun. Və lakin o sahabələr ki, döndülər sonra, kafir oldular. Bu çox az idi. Aydındır, olurdu, görürsən Peyğəmbər sahəsində vaxtında gəlmiş, sonra döndü, artıq o sahabi sayılmır. Aydındır, və ya məsələn, Peyğəmbər sahəsində öləndən sonra olabilər, döndü və sahabilər kafir oldular. Və lakin bunlar çox az idi. Və lakin sayəmdəsində büdətəli söhbət edir orada bir də təhlindən. Və soyuqdakı büdətcilər içmircə ordan. Aydındır? Düz otmə deyək ki, kim büdət elədi içmişəy, lakin büdət edənlər də cürbəcürdə axı. Var bir dəvət edən, o dəvət etməyən. Ona görə fərqi var. Bilmir, büdət edə bilər. Hə, bilmirsə cahil hesab olmasın yəni. Aydındır, amma belə bilən, ona qalxan. Olar İnşallah içmiyəcək ilə olar, qoymiyəcək ilə əmələ ilə Aydındır Amma Ümumiyyətlə fərqləndirmək lazım Hətta belə Buxarıya baxson, Buxarı muslimə Ricallarda, sənəddə Var, bəzilə bir də təhlil olub Hətta xabaricilər olub Əməlli başlıq xabaricilərdən Şi yolu və s. Ricallarda, Buxarı var Nə deyirsən buna Lakin söhbət gedir ki Yəni o vaxtın şiələyindir ki Şiələrdən də öyələ O baxşıya kimi saydılar? Osman. Kim əlini Osmanlı nəfsəli görür? Aydındır. Saçma yəni. Və ya məsələn xabar icdər. Və ya xabar icdər. Dəvət etməyən. O lakin xabar icdər, baxma, ibadətdə zatıq güclü Onların mühürü var idi. Yox yo, idi. Yo. Səhib ol ki, mühür sonradan çıxıb səfəvilərin vaxtında kimdir? səfəvilərin hə, o çar şəh, çarşman oğlu təhmasib onun yanında biri olur onlar alimlərindən yaxın mehəmməd bin kərki hə, o şey elir çünki səfəvilər bir üstdə daima osmanlara xilafətə arxadan zərbə vurdurdular ingislərlə 19-da zərbə vurublar Osmanlıya gelir, fəthirlirlər ölkələri araxadan zərbə məcbur olaraq qayıtmağa və Şah Osmanlı xatayı da olaq ki, gəlir, yayır burada 12 imamlığı zülümlə Şirx əhədər araxadan yoxsa yox hə. səbəblər bir kitab var 1501-ci ildə Bakı 1501-də alın oxun onun. Necə? İçəri şəhərdən o sadiqilər yəni ki dönmədilər. Yəni əhlüsünnəni. O məscidlər o, o, o vaxt da hamsı. Orda elə minarələr var. Şeyxlər oradan atıblar minarədən. Hansı ki qəbul eləməyibl 12liyi. Oxu bir də oxu bir də. Bu möhürün Bakı 1501. Hə Əziz Cəfərzadə. Qara üzdə azıb. Onlarda da var indi qalıb görürsən? Hə. Kim yazıb ola? Məsələn Cəfərzadə. Əziz Cəfərzadə. Tarixçidir. O bir də oxu kitabını. Çəkirdə Qara üzdə kitabları hazırladım orada açıldı. Babədə. Hə. Çaşma xəttə deyir. Var tarışlar danışıblar. Bak, onlar da yazıblar. O da yayırdı 12-li neçün? Çünki Bu, Osmanlılardan ki, ayrılmışdı, müəyyən torpalları almışdı Lakin, Əqidə bir daxı Məhzəb birdi, ona görə belə idarə eləmək çətin idi Bu, Əqidə ilə qırsın cəmaati Ki, Osmanlılar burada siyaslı gedməsin Allah atmasın cəmaati, Əqidə yondan girməsinlər Ona ilə başlarlar 12-liyi yaymağa Zülümlə O, qılınç müsəlmana deyəndə ondan sonra qalıb Yoxsa, əvvəldə qılınç ondan İslam gəlib Azərbaycanla döyüşsüz. Döyüş döyüşmədilər İslamə görə. Huzeyf bin Yəmən. Radiyallahu. Huzeyfa ibn el-Yəmən. Hicrətin 23-cü ilində. <gülüyor> Xanım <Xalife gülüyor> Osman idi. Ömərin axırı idi. Osman idi. Yəni Ömərin xəlifətinin Ömər göndərmişdi. Radiyallahu. Ona gedən o Və İran'a İranda döyüşlər gedirdi, o vaxt ki, söndürdü ateş pələsdən, otların orada, sonra Osman Rəviməli gəldi, göndərdi Azərbaycana, Hüzeyf-ül-Niyəməni. Müştəf olduları? Ha, sonra ki, çox oldular, hətta indiyəcən qalıb, qalıqda payitax şamaxıyı daxı. Şamaxıda bəzi kətlər var, ərəblərdir əsli. Əraq hə, şəl, hə, əraq hə. şəl O sahabələrdən də var lan Belə hə, ki, bilməyək kimlərdəndir Yaxşı Tarixi ərdən bilgilə belə oxu ərdən Aydın dəyə Oxu ki, dəyib biləsəm Kamnizm vaxtında yazılan kitablar apar tullamısın İmkansı yandır oları Çünki onlar təhrif olunub Biz göstəriblər Həqiqi məlumatlar yazmırlar. İndi məsələn düzdür, təhqiqat olunur, düzdür. Deyirəm ki, mütəxəssislərdir 100%, lakin təxminən alıb oxumaq ola. Tarix dəlar indiki kitablarla oxuyur, məsələn müasir. Ayınday yazmışlar tarixin. Kanizm vaxtında yazılanısa apar tulla yandırır. Çünki o 1500 il kitab o kanizmlə yazılıb. Ora bu əhllərdə yazılıb, yəni çədən yaxşı. Hə. Təhmişə mə oğul işatman O vaxtında Məhəmməd ibn Kərki Ha, hə, yəni o da nə eləyir bunu? Nə eləyir? O mən dedim bax o səfəbələr isteyirlər əqide cəhətindən də ayrılmağa. Ona görə seçillər 12liyi. Yoxsa qabaq şeylə fərqləndirmidilər, yəni sünnilərdən. Bir idilər, lakin danışanda birinin iki Əlidən çox danışırdı, o birinin iki Əli çox yəni şey eləyir. Hə üstünlüdür, ona görə Şiə edirdilər. Və Şiə sözü onları da ayırdı, öldü. Yəni ümumiyyətlə Tərəftar, şiə mənası tərəftar idi Ona görə hətta Safeyn döyüşündə Tarix kitablarına baxısa o Tabariyə İbn Kəsirə, İbn Nəsirə, qeydilə hətta, Məsələn, şiə tarix ki Yaqubi, Məsudi Ona da baxısa O Safeyn döyüşün O axırda ki Müqabilə bağlı ilə Müqabilə nə Maviyyə ilə Maviyyə ilə Ali ilə Sürf bağlayır. Hicrətin 40-cı ilində. Hə? 40-cı ilində olda Safiyyə döyüşü. Yoxsa 39 ya 38-mə belə? Hələl malda ha? Çünki həyə sən davam elətiydi. Yəni, nəsi deydi o hə? 38-39 belə Hicrətin. İnşallah yaxı təlimisi. Təməli, orada yazır ki, müqabiləri belə şey yazırır. Bir, əlinin şiyələrindən maviyyənin şiyələri. Yəni, tərəftar. Şiyə sözün rüqəti mənasında təssüfkeş yoxdur. E, təssüfkeş də var. Təssüfkeş, tərəftar, köməkçi. Belə. Aydındır. Həsə kitabda kitabda? Tabari, İbnəsir, Təsir. E şey İslam tarixlərinin üstə baxsın o Safen döyüşünü oxuyur, Safen döyüşü. Safen döyüşü müqabilə ki, bağlılar Maviyan Əli Radiyallahu anhuma. Bax orada şey də onlar. Döyüşdə döyüşdən sonra. Döyüş olur, sonra görürlər ki, bunun sonu yoxdur da. Hə, gedir qərrara gəlirlər sürp almağa. ona görə xarici şey Əliyə qarşı çıxır. Ona görə ətraf elə ki, sala hukm vermədən Sən gətirdin bizi, onları öldürdülər. Xavajlaştırdılar ki, davam eləsinlər, ki, bu onlar götürsünlər hətta. Qadınların qənimətdi də, cariyə kimi, sonra ə, hə, xavajda onlar bir sərmə bilmir axı. Çünki onlar müsəlmanları öldürəcəklər. Müsəlmanları öldürdülər. Ona görə indiki indiki də ki, də. kafirlər işdə yoxdur. Hələ müsəlmanları şey edirlər. pis vəziyyətə qoyurlar. Müsəlmanlar hər din gücləşir, ki, orada bu fikri yayırlar, körülər də orada, orada dinin inşafın qabağını alır right. və s. Aydındır? Şeyxə hə, bilirəm. Bilən şeytan bəzədir olaraq? İblis. Ona yola. Elədir? Ha belə. Hı. Deməli Məyyən şeylər düzətmək lazım idi ki Məyyən şeylər ki, seçilmək üçün Seçilmək üçün Ona görə belə şeylər çıxır Aydındır Belə şeylər çıxır Hətta bəzi şiəlmləri kitablandır, yazırlar ki Muxalifətələ əmmə fihar rəşəd Yəni əhl-ü sünnəyə müxalif olmayı hər bir şeydə nəzət tapmaqdır qiyamət günü Ona görə hovz, Peyğəmbər salsan hovzunda bilətçilər qoymayacaqlar. Lakin, deyə bilək ki, yox, Peyğəmbər salsan dostları idi. Çünki o deyir ki, Bəs, mənim sahibələm necə tanıdı olar onda? Tanıdı çünki namaz qılan tanınacaq. Səcdə yerləri, dastamaz alan yerlər, işi qıracaq. Ona görə... Yüzətlədir işidir. Bidətçidə işıq verəcək, lakin sonra sönəcək də, zərətkəsi zəif idi. <gülüyor> Aydın da zərətkəsi zəif idi. Tez sönəcək bidətçidə. Nə Allahın mələkləri bidətçiləri qoym deyir. Nə qoymaca elə, qoymaca çünki bidət eliblər, dönüblər bundan sonra. Ona görə. Ona görə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm dedi Deyəcək ki, onlar döndülər səndən sonra. Hı? Nədir? Heç olmazsa. Deməli, yaxşı tamam. Deməli, Aydın də, düzdür. Məru namaz qılma batil deyil. Əlləri yandı? Batilləmir. Əlləri da batilləmir namazı. Bəs səhv batil Yox, yox. Batilləmir. Yox, batilləmir. Bərlə namaz qılmaq, əl açı qılmaq, əl bağlı qılmaq namazı batilləmir. Bəlkə sünnəyə uyğun deyil. Müxalif qolur. Hə, sünnəyə uyğun deyil. Sünnələ düz gəlmir. namaz qalanda Ələr bağlanmalıdır və qoyunmalıdır sineğə Sineğə <gazalıdır>, Və peygamber sallar sənə, deyib ki namaz kılın məzi gördüz kılın Ona görə, ama biz de biləyik kim el atıq kılır və ya və ya ellerin bağlı altında saklıyır Və üreydə üreydə Ələnin altında Ələr Ələr Ələr Ələr Ələr Ələr Ələr Ələr <gazalıdır>. Ələr Ələr Ələr gözün üstündə də qoyulur, altları vurulur. Həminsin ən yaxşı yer əl qoyanda sinəyə, əllər bağlamaq, sol arının üstə qoyursan və əlləri qoysan sinəyə. Allah sahib odur. Etiqad edilirsə o mühür ona nəselər, yəni nəselər. Onda... Lakin problem ola bilər əgər nəyin mühür təsbəzad əgər etiqad eləsə ki, onda nəselə var. Və ya məsələn o görsək ki kim mühürlə qılmırsa Namazı batildir, və pis baxmaq, və ya möhri ilə pis baxmaq, belə düzgün də ol. Pis baxma lazım də öl, ol. aydındır. Onunla var İslam, la ilə illə Muhammed Rasulullah, lakin təbii ki, bunu düzgün başa düşməyənlər var, sündədən çıxanlar var. Yavaş yavaş başa almalı lazım, belə də öl. Lakin bu, gətirib düşmənçiliyə çıxanmamalıdır. Şey, bu Çünki bunda fayda yoxdur. Elə dövün Kimdir? La ilahe illallah, müsəlimandır Və lakin, söhbet gedir, tam müsəlimandır, kamil, yoksa yok Ondadır söhbet Aynındır Başsalmaq lazımdır Eğer xüsusən de insan eğer doğulubsa bir yerdə Heç də görməyə, beş də işidməyə, belə işidib Ta ki, kəhəttəsən sən Doğulmuşsan orda Öyle bilsən ki, din budur Hələ hər -həl, belədir. Sonra adam gedir məctəaya görükür, yox burada tam başqa şeydir. İnsanlar başqa cür eləyir və o insanlar o yavaş-yavaş insanı başlamalar. O gündə o insan nə oldu ha? Qəbərdə kimə təkkür cavat qutardı. Həy olmaz. Ona şeyd və Abdul Vəhhabdır, Rəhmullah. Deyir ki, ola bilər insan qəbrini ziyarət etsin, ondan istəsin, lakin hər müşrik deyil. Ha, hə, müşrik deyil, cahildir. Aydın və Həmçik, bin təmiyyə, bin qeyrin, o qeyrləri, sələflər. Qeyrin hə, əməl küfürdür, ola bilək insan əməl küfür olsun, söz küfür olsun və və ki, hələ həm o kafir olmasın. Əməllə kafir eləyənlər xabar sözlə. Ölə də ona görə biz prezident üçün cənaza namazı qılanda Dün görəndə mən dedim ki biz namaz qılacağıq. Ayındı? Belə ki dedim ki ola bilər. Bəziləri sizə deyincə bu düzgündür deyil, saat bilməyənlər. Çünki məsələn, ola bilər insanınsa partiyada olsun. Elə də, var, cürbə cürbə cürbə cürbə fikirlər, zat, var, ola bilər insanlar çörbə çördə elə çörbə partiyalarda da zə, onların da öz fikirləri zədmalı. Ola bilər onlar üçün yo, düzgündür deyil. Ola bilər cənnənin tulaları məsələn. Çinlər ki, düzgün döyülür və məqsəd, yəni, xəvar işləri nəzərdə tutmuşdur. Ola bilər, bələ eləsinlər, lakin bizim əməlimiz düzdür, səhiqdir. Biz necə eləyir, necə əhlüsünü alacaq, o minhəcə əmir edir. Biz düz ərikət edirik, əlhamdülillah. Dedim ki, ola bilər, ehtirazlar olacaq. Yəni, fikir verməyin əli şeyə, inşallah bizim əməmimiz düzdür. İnşallah mən asılı əmir ermənəm, inşallah, heç vaxt və ya sünnətə müxalif bir şeyi səparmaram, inşallah. İndiyəcə, öyle şey yoxdur, demişəm və inşallah olunacaq. Xəbar işlər istifadə etdilər, çünki o xəbar işlərdə bir-iki nəfər var, o baxçılar, hansı ki baxçıdan xarabirlər. Onlar da belə şeylərini istifadə edirlər, amışa. məsələn, sən bir dənə söz deyəndə özü səfixdir, dəli başa düşmür. Eşidir səndən sözü, gedir, yagir, Ha, sevinir, əla, əla Bak, belə dedi, belə dedi, görsürüz, görsürüz. O da bilsən nə üçün, çünki yaxınlaşmasınlar Çünki özü saxlayı bilmir cəmatı <gülüyor> Saxlayı bilmir, ona görə belə şeylər onları sərfləyir Hərdən görürsən bizdən birimiz çıcaşsın, bizdən birimiz belələsin İstifadə edib belə şeylərdən Ha, görürsən belə deyə Ha, <gülüyor> ha. görürsən nə, dedi ki Kim cənazə namazı qıl? Gəl kim trendimişəm? Kim cənazə namazı qılmasa cənnətin tolasıdır. Görünürsə yayıblar. Bu da təsəffihdir. Səfih başa düşməyib sözü və gəlib səfihlərə deyib. Hə səfihlər də kim ki qəbul eləyib, o səfihdir. Çünki hələ söz deyib o. Çünki mən bilirəm ki Cümlə namazından sonra biri tələsür, cəmatik işçilikçi var. Ola bilər, öylesi var, hədər görsən, zəng delirlər ki, ola, məsələn, mən cümlə namazından sonra tez gedim, zikirləyir, bilmirəm. Görsən, ədən qardaşlar sual verirlər. Bəlir, ola bilər, bə bə bə bə bələr, hər dəfə tezə adam gəlir. Heç bilmir namaz nədir, deyəndə qalxdı, bilmədi nədir. Ola bilər, qardaşlar var, tələsürlər çıxıb gedərlər, mən söz deyə bilərəm. Hə? Ki, kim cən azan namaz Ona görə şey, e, alınmadı sən, torbon, xələr istəyirlər, o, bəzi qardaşlara hansı ki xeyr istəyirlər, yaxşı zəndək olardan. Bəzilə düz, bəzilə dəlidir, Aynen. amma bəzi qardaşlar səhirlərə qulaq asırlar, yaxşı zəndək olardan. Ola ki, inanırlar ələ adamlara. <gülüyor> və min dəvə ki, bir söz eşidən də dəyiqləşdir, Bir səhə işləyəndə dəyiləşdir. Sən də özünü görürsən ki, xəstədir o. Sən onun üçün inansan. Dəyiləşdir. Bəyə məndən qorxursan. Deyilər ki, otağına yedmək. Kim otağına yedirək, tutacaq ilə sənə. <gülüyor> <gülüyor> Allahu əkbar. Allahu əkbar. Vəllahi, hər görə can verəcəksən qiyamət günü. O bəftanama yox da. O səfihti ki səfi. Dəlil nədir səfihtir? Dəlil odur ki səfi ağzına gələnə danışa bilmir. Kafir, zada o, o dəlildir ki səfihtir. Çünki ağlı olan adam hələ şey deməz. Bir həmvarə hədisi var, şey onlar sıfır hədis. Nəndə ha? Ona görə səfitdir. Başqa şey deyə başqa şey deyərlər. Hə. Ha, Allah, hə hə, mən də de prəzident alıçıyan də dedim ki, rəhəmə və bunlar elə başa şibirə ki, bu da sevinləndədir ya da eşli və zənişə, cahiddir bilmirlərə. nəsə böyle, nəsə böyle dua nəsə böyle ancaq alimlərlə gediriz, ha. Ləki ərəbcə olduğuna yorə, hə, əərəbcə yor. də bilmirək. Elə bilmirlər ki, nəsə bu ancaq alimlər sürgə bu gör kime dedi. Əbu Rəhimullahu <cates ibs> yani allah yəni Allahutaala rəhmətlessin ona. Həmdə məlasıtdı. Yaxşı. Allah razı olsun deyirəm. Həm də dünyə işlərində həqiqətən bilmək. Hə, bu vallahi nə deyir? Həmçində insan, Müsliman. Müsliman Dini cəhəti öyrənəndə siyasi cəhəti də öyrənməlidir. Siyasi tərəfdən baxmaq lazımdır. Lakin o səfihlər bilmirlər. Çünki nə üçün? Çünki səfihdirlər. Nə dindən başlar çıxır, nə də dünyadan vallahi. Səfihdir ona görə. Ona görə belə şey danışırda heç, heç verilmə. O başa düşməyəcək elə şey, başa düşməyəcək. Çünki Allah-u Teala məhrumun eyvonu. O başa düşməyəkdən. Hə? Onlar istəmir, başa düşmə demək əsər rəhmətə gəldim. Hə, bəli. Hə, bəli. Bəli, bəli. Yəni finans sosial də yox. Həm Həm də mən orada qeyd elədim axı. Mən də qeyd elədim. Allah başa düşdü. Lakin onlar başa düşmələr aydındılarla. Mən dedim ki Bizim meçədə o vaxt açıldı. Allah subhanət hələli çoxdur, o vaxt ilə ayət verdi. Bizən işlədirmirlər. Biz gəl, ibadət edirik. Dəvət edirik. Ola bilər, bəzilərinə az gəlsin bu. Lakin bu çoxdur, əddindən artıq çoxdur, hələ. Çünki dünyanın vəziyyətdən baxanda, o ölkələrin vəziyyətdən baxanda, görürsən ki, bu çoxdur, vallahi. Məşədiləmə bir də sən Libiya pağvataq o danışanı. Dici avtomatist stol dövlətidir. Ha, nə? Libiya, hələ ölkələrlə danışıraq, hələ başqa ölkələrdə danışıraq, Özbekistanla azad da. Çinqistanla. Ona bir də nə təmin edəcəksən? Ona biz. Sən işdə demirlər. Düz də ola bilər müəyyən problemlər olsun, lakin yenə elhamdullah əladır. Ona görə Həmsinin Münafiklər Və səhərə cürbəcür şeylərdən istifadə edənlər Mə özüm eşittim dedi ki O vaxt istədilər ki Rəis dedisin ki bəs Vahabi söhbəsizə O dedi ki Bəli ki baxdırsa özüm gördüm dedi ki Azərbaycanda Vahabi yoxdur Qıtardı Amma istəyirdilər onunla Şəyiləsinlər Gədmədə o söhbətə Elə də bilərdir Aydındır Yəni Həm o, həm elçi bəy Yəni biz yaxşı zəndəyik İnşallah müsəlmandırlar ola Aydındır, müsəlmandırlar Və lakin ola bilər Küfürdüsün və ya küfürləsin Lakin o olan cahilliyindən iraya gəlir ki Biz demirik ki, dində mütəxətsiz idlər və s. Və xüsusən də insanlar Nəyə ki, söhbət olardan gedir ümumən İnsan xüsusən də əgər başqa cəmiyyətdə yaşasa Başqa cəmiyyətin təlimini alsa O təbii ki, onda xətələ olacaq İnsan özü dində Xüşarlıqdan dini öyrənir Dini elə öyrənir Yenə xətələyir Və təsəvvürə başqasıları Aydınləyir Biz burada heç kəsə dəvət eləmirəyik Şəxs bələ istəyirəz alaya heç kəsə Lakin bu odun mövcud Yəni şəxs bələ istəyirsən sən Yox, biz bələ lazımdır Alo Suna min Hacib oldu. Hə. Görürsüz, o da qılmadıq. Birinci e, imkanası idi qılardı onun üçün də. Bəlkə o indi dövlət başçısı olsa çıxdı. O problemlər vaxtında oldu ona görə. Hə. Hə. Yox la prezident olmasa qılma olardı onun üçün də. Biz də məsələn İbn Batçıq qıldıq, Albaniçıq qılmadıq. Hüseymin üçün, Muxbil üçün. Bakı, bu, demədir ki, biz olayı istəmirəyik zaten. Aydındır. Lakin ehtiyac var idi, qıldıq. Aydındır. Xüsusən də e, e, münafiqlər, zad, yəni böhtən yayıldılar meçid ətrafında və həmçidir göstərdik ki, bizim meçid dövlətin əleyhinə deyil. Bu meçid Azərbaycan dövlətçinin tərəfindədir. Kutardı.